Хто хотів, був голий, хто не хотів у махровому халаті. Це й навело Ніну на думку попаритися з дівчатами. Складайте ваш одяг сюди. Для особливо сором'язливих ось халати. Але є пропозиція халатами не користуватися. Волени сала на боках – Суттєво більше, ніж у Валерії. Але перша від того не комплексує, адже в неї скромної учительки, на відміну від завідувачки кафедри Валерії Миронівни, чоловік зовсім молодий. У нього ювілей в наступному році. А він нещодавно надумав піти до молодої. А Оленка взяла і виставила позов на половину всього майна, купно з дачею, машиною і меблями. Оленчин чоловік побачив, що половини майна йому аж ніяк не вистачить для облаштування життя з молодою, і повернувся трахкати ювілярку Оленку. Вернувся, як побитий пес. Оленка дуже пишається своєю житейською мудрістю. Інше бігали би плакатися до подруг або до попа. Зараз відроджується така архаїчна форма збереження родини, яка майже ніколи не спрацьовує. Спрацьовує майно. Чоловіка і жінку має єднати сукупне майно. Це гарантія того, що секс для здоров'я, забезпечений доти, доки в чоловіка стоятиме. Бо жити треба. Треба якось жити. Так-так, жити треба, гордо підхоплює тему розмови Ніна, виходячи гола перед голими подругами. У Ніни немає сального рятувального круга на боках і животі. Щоправда, живіт весь у зморшках. Зате вся вона вкрита рівномірною засмагою, з солярію. Ходою манекенниці, пересмикуючи плечима, гойдаючи стегнами, ходить вона по килиму вітальні сауни, чекаючи оплесків від подруг. Це все бакси. Тут багато сотень баксів, коментує Ніна свою, як вона вважає, Ідеальну статуру. У тіло треба укладати і вкладати, щоб це було жіноче тіло, а не картопляне пюре в цилофановому пакеті. Масажі, ефірні олії найвищої якості, парафінові сповивання і, звичайно ж, секс. А пам'ятаєте, дівчата, як ми вперше роздяглися одна перед одною волини вдома? Я ніколи того не забуду. У жодної з нас тоді ще не було грудей. У мене і зараз нема. Ніна пишається своїми маленькими грудьми, вкритими засмагою з солярію. Ну, ти ж у нас неражавша, як каже Олена. То й що з того? У тебе дорослий син, а в мене мій пупсик. Так, я зустрічаюся з молодими, і мені не треба думати про морально-етичний бік проблеми, оскільки в мене немає дітей. То особливе почуття – молодий бичок біля ялової корови. То ти, мабуть, платиш своєму теляті. І в наші літа можна бути жінкою, яку хоче молодий. І не тому, що вона йому платить. Просто треба бути яскравою особистістю. Я не плачу своєму. Він у мене працює. І добре заробляє. Їздить по регіонах, контролює сауни в обласних центрах. Він дуже здібний менеджер. Ви живете разом? А яка вам різниця? Йому є де жити. У нас вільний союз. Я не триматиму його, якщо він захоче піти. Не триматиму, бо в мене відразу буде новий. Так краще б ти по-людськи вийшла заміж і народила дитину, ніж тримати якихось пупсиків, кричить Олена. Ніна зраділа. Саме такої реакції вона й чекала. Довести шкільним подругам, що то вони, матері родин, живуть неправильно. Певне було головною метою запрошення дівчат до змий печаль. І Олена виправдала ні, -ні очікування, як то кажуть, за повною програмою. «Гадаєш, не видно скільки тобі років?» – кричить Олена. А тіло за багато сотень баксів. Ніжний солярій сто баксів хвилина, а пика в тебе вся у зморшках, а живіт плаский, проте жмаканий.